Klek van die syver geeste en hulle saligheid, op die elfte van die tweede maand 1847. In die terugbring, en wel in die volkome terugbring, lee juist die toekomstige volkome, volkomenste en allervolkomenste graad van saligheid. Maar daar word niks geëis nie, en geen afrekenings van die geesverlang, met betrekking tot die terugbring van al dit, wat tot sy weese behoord het, of hy, in een sekere sin, op sy eie rekening zou moest terugbring wat hom oorspronkelijk en op sy hele tog gegee was. Wat sy lichaam betref en wat daarmee gebeur het, oor die algemeen, al die spesifieke, krij hy sonder sy toedoen in die korrekte orde terug. Maar dit is iets anders wanneer dit gaan oor sy bekwaamheid om alles op te neem wat eens tot sy weese behoord het. In een sekere sin word hy werkelijk vir hierdie bekwaamheid vir verantwoording geroep, en wel omdat elke gees so 'n bekwaamheid vanuit die voorskrifte van die suiwe regulie kan en moet verwerf wie nie wil handel nie sy talente begrawe en homself liever besig hou met die vleeslike as met die geeslike die moet dit aan homself toeskryf wanneer hy geoordeel word deur die woord wat uit die hemel aan hom gegee was as 'n troue wegwyser wat om aangedaai het hoe hy die leven weer moet versamel en om daarien terug te bring waar vandaan hy oorspronkelijk gekom het. Die al syver geworde geeste moet nog een langer tyd in hierdie streek bly om hulle psychiese spesifika op te neem. Of duideliker gesê, hulle moet in hierdie derde streek so lang wacht totdat hulle lichaam vergaan het en via die vergaan in die siel opgeneem word. Mensen moet dit as een straf beskou nie, maar as net so'n groot noodzakelijkheid, soos ook hy aardse lewe een bepaalde tyd moet dier, by die een korter, by die ander een langer, so die geest tijdens hierdie levens die tyd win om sy wees steeds meer te ontwikkel en om te manifesteer. Wie so dan wil beweer dat iemand oor die tyd wat hy op die aarde in sy lichaam diergebring het, rekenskap en verantwoording so moet aflee? Dit is immers een noodzakelijkheid, en lee buiten die bereik van die wil van die gees, soos ook niemand ooit rekenskap hoef af te lee, oor hoe lang sy hare of nals het nie, net so min as oor sy asemhaling of hartslag, want dit alles is noodzaak. Die verantwoording, of beter die oordeel, lee maar net in die daadwerkelike wil. Al die ander dra nie daartoe by nie, en lee heeltemal in die gang van skadebeslote, en kom vry, as die wil maar net vanuit die syvererkenning van my godelike wil in die korrekte ordening gebring is. As sylke syvergeeste soms baie honderde jare in hier die derde streek deurbring, dan verloor hulle daardier alleen niks, maar hulle kan slechts wen, want voorlopig ontbreek hulle niks nie en is hulle buitengewoon, gelukkig en salig. Hulle toenemende intelligentie is duidelik een voordierende oorwinning en hoe hulle wen, des te meer volkome sal hulle daarin terugkeer, waar dit om hulle uiteindelike bestemming gaan. Hulle hee daar maar een klein taak te verzorg, en het hulle dit behoorlik en verstandig verrig, dan sal hulle eens des te beter in staat wees om grootsake te bestuur, omdat hulle as engelgeeste nie meer net oor die dele van die jemel nie, maar oor hele groepe van die wereld en songebiede geestlik en van daaruit ook deur en deur in die materie dat krachtig moet optree. En daartoe is sekerlik meer nodig as om maar net enkele streke hier te bewaak en dit onder die opperste leiding van Engelgeeste aan wie dit toevertrouw word om die hele aarde te bewaak, vanaf die middelt punt tot by die son. Waar julle met julle oor weinig of niks kan sien nie, daar gebeur groot dinge en dit is soos 'n wijse man eens gesê het. Daar is meer tussen jimmel en aarde as waar van die menselike verstand ook maar kan droom hier die syvergeeste daal dikwels tot in die tweede of ook tot in die eerste streek af, hoofsakelijk daal hulle echter op die plekke op die aarde neer, wat vanwee hulle groot hoogte voordierend met sneeuw en ijs bedek is. En dit is ook die rede waar, waarom sulke streke op byna alle mense, een magiese, besielende en tergelijkertijd, op die menselike gemoed opwekkende, versterkende en risgevende aantrekkingskracht uitoefen. Wie tredig is, en vol onris in sy gemoed, moet die homself in my naam op, of een omgeving van, so oogte begewe, en sy gemoed sal soos met 'n versterkte balsam oorgiet word. Terwyl die gemoed in die laarstreke, steeds dover, swaarder, en leidender word, soos iemand wat in die rafijne en grotte afdaal, so word daarin tegen die gevoel van iemand, wat so as syver hoogte bestuig het, steeds opgewekter, en diegene wat so aangekom het, kan dan passend uitroep, Heer, dit is goed om hier te wees. Maar dan voeg ek daaraan toe, die tyd om hier te bly het nog nie vir jou gekom nie. Maar nie te minst sê ek toch, trek die berge in, want ek het dikwels berge bestuig, toe ek as mens op die aarde geleef het. Op die berg was ek verheerlik, op die berg het ek die groot verleier verdryf, op die berg het ek oor die reik van die jemel gespreek, Op ee berg het ek gebad en op 'n berg was ek gekruisig. Gaan daarom graag die berge in, want nie alleen jou geest nie, maar ook jou lichaam wen daarby, meer as by honderd aptekers. Op hierdie manier het ons ook die derde geestelike streek van die aarde deurloop en daar bly verder weinig oor om te vermeld as die pas aangekome cybergeeste hulle self eerst daar ophou waar hulle tydens hulle lewe op die aarde gewoond was. As hulle echterweer volkome geword het, dan brei hulle werkterrein homself oor alle gebiede van die aarde uit. Die sterkste bewaak die poolgebiede, die sagmoediges, goedgeaardes, die tropiese gebiede en diegene wat baie bewegelik is, bewaak die see, die mere en die riviere. Die beginner word groter of kleiner gebergtes ter bewaking toe vertrouw met alles wat daar is. Die vrouwelike geeste laai meestal die plantengroei en oefen ook invloed uit op die totale plantegroei van die aardoppervlakte. Nou dat ons dit weet, kan ons aftal na die tweede streek, waar dit al baie bonter gaan as in die derde vreedsame streek.